Столу землянина Пропищав тоненький голосок Артур озирнувся і раптом побачив «Боже!» Вигукнув він На столі миші Настала незручна мовчанка Усі дивилися на Артура Він же не міг відвести очей Від двох келихів у яких сиділо по білій мишці. Зрештою Артур відчув, що всі мовчать, і озирнув присутніх. Ой, сказав він, зрозумівши, що повівся неувічливо. Ви вибачте. Я, я, я не знав, що... Познайомся, Артуре. Прийшла на допомогу Тріліан. Це Бенджі. -Галу, сказала одна з мишей. Вона торкнулася вусиками сенсорного пристрою в середині і він під'їхав до краю столу. А це Френкі дуже приємно пропустила друга миша і теж підсунулась ближче. Невже це ті ж Артур запитально поглянув на трильян. Так, так. Допомогла вона йому. Це ті самі миші, яких я привезла з землі. Триліан поглянула на Артура, і йому здалося, що вона злегка знизала плечима. Передайте йому тацю з Арктуріанським мегавіслюком. Сларті Бартфаст кахикнув... Е перепрошую... Е почав він... Дякуємо вам, Сларті Бартфасте, пискнув Бенджі. Ви? Ні... Що? О, ну так, так, звичайно, звичайно він розгубився, не сподіваючись, що його так зразу відчують. То... Я йду до своїх улюблених фіордів. Здається, у цьому не буде потреби. Пропискотів Френкі. Ми, очевидно, відмовимось від землі номер два. Він подивився червоними очима на Артура. Тепер ми знайшли аборигена, який перебував на планеті до останнього. «Що?» – загорлав Сларті Бартфаст. «Невже ви так вважаєте? Моя майстерня захаращена тисячами лідовиків, які я хочу помістити в Африку. Чудово!» – сказав Френкі. «Тоді перш ніж ви їх демонтуєте, покатайтесь на лижах». На лижах. Розпачливо вигукнув старий, але ж це, це ж шедевр. Ламані лінії скель, крижані шпилі, бездонні ущелини. Їздити на витворах мистецтва блюзнірства. Дякуємо, Сларті Бартфасте, повторив сухо Бенджі. Можете йти? Так. царий вклонився. «Дякую вам, цар!» Прощавайте, землянине!» Він махнув рукою Артурові. «Сподіваюсь, що ваше життя невдовзі владнається!» Кивнувши іншим, він вийшов, плини. Артур журливо подивився вслід. Усе трапилось так швидко, що він навіть не встиг подякувати старому за прийом. «А тепер», – сказав Бенджі, – «за роботу». Форд і Зафуд цовкнулись з клянками. «За роботу», – підхопили вони. «Не зрозумів», – сказав Бенджі. «Пардон, я думав, що ви пропонуєте тост», – Форд оббив поглядом товаришів. We